A- á a sjá vesturdróttin a sjá holmsá Elin újál sjá rökkur mýrar Aftanskæru vatn Nenvíál Uppspretta brúnavíns Þar var annúmínas Höfuborg gilgalas 325 A-glon Fröngaskarð A-gnór eða egnór fjörde sonur Finnfins gerðist á samt angraði lærdsmaður Finnráðsbróðurs síns yfir furu löndum þær fjöllu báðir í eldirbranda óristu 65 92 135 174 176 álaga sem valar settu út fyrir til að stöðva siglingar til afan lands lokun valar lands 114 280 álfamaður Atanil nafn sem túrinn tók sér í narkofránd 240 alfa vir iluvatar er, er Rú hinn eini víðalendur nokkrar staðir 13 til 20 23 til 26 29 38 til 44 46 til 52 59 70 71 74 85 91 100 117, 215, 286, 293, 294, 297, 305, 312 Árlvar almennt viðsvegar 41, 42, 49, 50, 54, 97, 116, 297, 298 Börn arföður árbornu kvennar eldar myrkálfar ljósálfar grænálfar skóálfar hálfa ljós eletvin viðurlefni morveinar álfameyr haugur hátt en elet eða að meyr haugur við hiljá þar var fyndu íla grafin 247 250 254 256 álfa vinir notað um menn af þremur bjálsætt, harleiðarætt og haðórsætt. Ætanir 164, 165, 218, 228, 284 Álfavinir Elendili Svo nefndust þeir í búarnúmenor sem heldur tríð við álfa. Líka hinnir trúföstu 309, 310, 326 Álfavirki Ostin eðil Þöfustafur álfa í þyrnirlandi, 320, 322. Álfa þjóð, eldalið, eldalíje, 20, 55, 60, 70 og 1, 145, 211, 214, 218, 231, 286. Áli, eða áli, vali og hinn mikli smiður sem smiðaði fyrst lampana 2, síðan silmerglana, Sskapað ít verkkanna kalðdur skskoður smði eiúna nmennor. Søja 2 og3ú, og5, 2 og8, 13 og3ú, 13gur, 13 til 4, 4 og3 til 14 og, 5 og2, 6 og sy, 8 og5, Alls lausu, svo kölluðust nóldar sem fóru frá Amalslandi. Níttjú og sjö. Almarens eiga, eða Almaren, fyrst í varla á Ördu, fyrir ára á smælkors á lampanna. Eftir hana fluttu þeir til Amalslands. Þrátjú og fjögur. Blasiða 354. Amandill, hafðingi dúnborgar á Númenor, leit hinna trúföstu. Silti hann til vestus og kom aldrei fram. 304 til 310, 313, 320 og Amansland eð blessaðar ríki, þangað fluttustu valar frá almareins eigu og hefðu þar síðan bækistöð. 30 og 6, 60 og 7, 296, 313. Amaríja eða Amaríje, kona af vanjaætt sem var unnust að finnra ás fela en vildi ekki fara með honum í útegðina, 150 Amlákur eða Amlak, sonur imláka Maraksonar, var með uppreistn í tjálpúðalandi en sá aðsir. 165, 167, 168 Amon erep sjá einmanahæð Amon Rut sjá skallahæð Amrási, Amrós, sonur Fjanors, tvíburabróðir Amróða 65, 91, 143, 165, 177 279 Amróði eða Amrótt Sonur Fjanors Tvíburabróðir Amrása 65 91 143 165 177 279 Anak sjá sólarskarð Ánamanar eða úmanjar líka utanamanar 65 Þeir álvarð sem lögðu af stað til Amalslands en komist aldrei þangar 55 50 og 9 Anar heiti sólar á kvenjumáli 110 til 11 Anaríon, yngri sonur Eilendils sem slapp með föður sínum og yngri bróður Ísildri frá Númenor til Miðkars Þeir bræður stopnuðu Gondorríki Hann fjell í orustu um myrkravirki 305, 314, 325, 329 Anaríma, stjörnumerki 40 og 9 Andram sjá langivekur Andvin miklafljót 56 105, 300 325, 328 330 332 336 Andfáglýð sjá kæfisandar Angbönd eða ungbönd Járnfángelsi, Járnvíti Við mikla dýflissu virki Morgots 48, 89 106, 207 Umsáttrið um 131, 134, 142, 143, 152, 174 og, og 185 Anglákur eða anglakel Sverð sem jól smíðaði fyrir þingolf og beli fekk Jálplossi og setna dausflinn eða guðþang 231, 236 237 og 240 Ángráður eða Angrót þriðji sonur finnfinns gerðist ásamt agnóri ljensmaður finnráðsbróður síns yfir fyrurlöndum þeir fjallu báðir í eldibranda óristu 65, 92, 135 175 174 176 Angrenost sjá Ísern gerði Angarlakon voldjögastur hennar vengiðu drega Morgots Jærendill fældi hann, 284. Annael, gráálfur í grálöndum, sem fóstraði túor, 270. Annúminas, sólróðaborg eða vesturturð, höfuborg Arnorkónunga við aftanskæru vatt, 325, 326, 330 og 1. norðurríki númenna á miðkaldi, sem elendillstofnaði, 325 til 327, 340. Aradani, konungsmaður, svo kallaðist Marlak Maraksson, 166, 171. Aragorn, 30. og 9. eftirður frá Ísildri, konungur saminneðaríkisins, 339. Aramannsauðnir, norðarlega á Amannslandi, útauðnir, 79, 87, 99, 100, 113, 119, 125, 273 Aranel 3 svo nemtist tí or ervingi þýgols 2 og60.lásð35 og5. Arahan annar sónur ísídur, ket meðanum vi líðlóga 3 og3. Araþórrn þaði Arakorns (35 og9.Áborgnu eða føst bor, frumpurðir Alvar 16 18 20 38 40 44 46 50 282 287 293 295 320 333 og 340 Arta jörðin 16 19 20 23 33 34, 36, 60, 67, 112, 312 og 315. Ard Garlen, sjá grænarslétta. Ar Faradson, gull 20. og 50. og síðasti konungur Númenor. Líkakalladur tar Kalion, Gerði innrás í Amansland og hrapaði niður í djúbin, 302 til 305. Ar Gimildsór. 203 þriði númenur konungur. Haðir Párnatýra 321 til 302. Árheiðill hinn hvíta. Arethel eða Arfeiniel. Systir Turgons af Gondolin sem jóll flekaði. Sonur þeirra Mægill. 65 151 til 159 231. Ariena Maija sem vararvöldu til að stýra sólinni hundrað og ellefu til hundrað Arnagjá, eða Sirit Þorunath, í ringfjöllum, um hana sluppu flóttamenn burt frá gondolín, þar barðist glórfindill í balröka og báðir röpuðu, 276. Arósfljót, sjá búða. Ar-Sakarthor, fadir Ar-Gemildsórs í númenor 301. Árstund, þegar fyrst kviknaði á trjánum tveimur, 38. Arven, eða e-erven, dóttir öllvis af Svanahöpn, sem er bróðir þingolns í Dóriat. Hún giftist finnfinni Nólda, börn þeirra meðal annars finnráður félagundur og Galadriel. Arþað, eða Arthat, einna félugum bara hýðs í fyrulöndum, 180. Askar sjá yðurfljót. Astaldó, hinn hugbrúði, viður nefni túlkassar, 27. Atalanta, Hinn hrunda eða sokna. Kvenju heiti yfir Númenor, líking við Atlantissögnina. 315 Atanatari eða mannfeður, 116, 280 Atanar, önnur þjóðin, svo kallist menn fyrst þegar þeir komið fram. Það breyttist í Atan og Edain eða ædaini í Sindrísku, um mannkinnið almennt. 41, 165, 169-170 181 til 182, 224, 268, 314. Austlingar, líka kallaðir svarðar, menn af austurhluta miðkars sem plestir orða bandi Morgots, komu inn í Bela-land eftir eldibranda orustu, börðust í liði bekja í þúsundtára orustu. Morgot gaf heim land í móðurlandi 182, 221, 224, 227, 246, 259 og 270. Austurdalir, sjá Thargalion. Atzakal, höfðingi dverga í Miklavirki. Særði drekan Glárung og fell fyrir honum 222.